Ja, ek is op my post, ek is net hier reg om te praat en te vertel van wat ek nog alles gehoor het. Ons het nou gesien hoe swaar die Israelite in die Egypte kry, hoe hulle moet werk, sonder dat hulle loon ek kry, dat die Egyptenare nie eerst wil hee, dat hulle meer moes kinders hee nie, hulle wil hee die hele volk moet uitsterf, Maar hulle het vergeet van ons vader Yahweh, wat het nie toe sal laat nie. Hy beskerm ons sy volk. Nou kom ons kyk wat het verder gebeur, want daar was ons een belofte gewees, dat daar iemand sal kom, wat die volk kan uitlei uit Egypte uit. Nou dit was nou in daar die tyd, waar die arme Israelitiese vrouwens nou in die veld, hulle babiekies moes geloos het, dat Mirjam, een jong dochter, wie baie lief was vir vader Yahweh, begin praat het, sy het begin profeteer en sy het gesê, kyk, een sien sal gebore word, sal aan ons gegee word, hierdie keer van my pa en my ma, en hy sal Israel red uit die hande van Egypte. En Amram, dit is nou haar papa, het geluister wat sy sê, en hy het toe na sy vrou toe gegaan, en hy het vir haar gesê, ou vrou, dink jy nie, ons moet maar nog een ou baba ekie kry nie? En hulle het besluit en gebid, en toe geef vader vir hulle een sienkie, een prachtige sienkie, en hulle het hom Moshe genoem. Nou hierdie Moshe, of Moshe, soos ons al gehoor het, partijmense hom noem, sy mama, sy naam was Jochebed. Nou soos julle weet, moes hulle die baba baie baie goed wegsteek, of hulle moes hom in die veld los, wat die mama ook nie wou doen nie, Maar Jochebed het hom weggesteek in haar binnenkamer vir drie maande lang, wat hulle nie kon uitvind dat daar een Sienkie gebore is nie. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. Maar na drie maande, toe word die Sienkie nou bieke groter, so sy sal nou een plan moet maak, want hulle gaan een of ander tyd uitvind dat hulle die baba gaan oor huil, dat daar een kind is en dan gaan hulle die kind kom vat en om dood maak. En ons wil nie dit heen nie en Jochebed dink toe 'n slim plan uit, en dit was vader Yahweh, wat vir haar gehelp het met hierdie plan. Want sy het gesien, hier kom die Egyptenare an, hulle gaan ook omkyk, waar is babas geboore, dat hulle die babas kan wegvat, en gaan doodmaak. Maar Jochebed het vinnig gemaakt, en sy het gegaan, en een klomp biesies gaan kry, en sy het een klein arkie, soos een mainkie, gemaakt, en dit met slijm en pik gesmeer, en sy het Moses daar ingesit, vir klein Moshe, nou in hierdie mainkie gesit, en omtis in die riete gaan sit, en sy het vir Moshe sy sister, dit was Miriam, wat het dat hy gaan kom, vir wie vader gesê het, het sy gesê, Miriam, gaan kyk nou wat gebeur met jou broer, as hy nou daar in die mainkie leen, of iets met hom gebeur, of iemand hom kom kry, of wat gaan aan, vertel vir my, ek kan nou nie die hele tyd hier staan, en hulle gaan vir my vraag, kom ek hier rondstaan, maar vertel jy vir my, so kryp hier weg, en kom vertel vir ons. En sy het nou dit gedoen, wat haar maaf haar gesê het, en dit was die dag, wat baie warm was. So, Batia, die dochter van Faru, die Egyptenaar, het warm gekry en toe sy met haar diensmeisies afgegaan na die rivier toe, om daar te gaan loop en een bykie rustig te wees, want is ons lekker koel cool by die rivier, is ons nie so vreeslik warm daar nie. En toe sy weer sien, toe sien sy maar, haai, daar het is in die riete, het like, lyk soos een klein maainkje of 'n klein ark. Ah, het wat is dit? En sy sê toe vir haar diensmeisies om dit te gaan haal, dat sy kan sien waar hy aangaan. En die meisies bring dit, en sy het oopgemaak, en daar sien sy die kynkie, vir klein Mooses, Moeshe, wat daar lee in heil, en sy het om vreeslik jammer gekry, en sy sê toe, maar dit is een van die Hebraerse kinders, dit is een van die Israelitese kinders, en al die Egyptiese vrouwens, wat saam met haar daar was, saam met uh, prinses Batia, wou graag die babiekie melk gee, maar hy wou nie by een van hulle melk vat nie, en klein Mirjam was baie slim, want toe kom sy nou uit, en toe sy nou sien, dat hy niemand sy melkies wil heen nie, en sy sê vir die, vir die prinses, um, prinses Batia, sal ek nie maar gauw gaan, gaan kyk, of ek een van die Hebraeuse vrouwens kry, wat vir hom kan voet nie, en vir ek kan help daarmee nie, en die prinses sê toe, maar dis reg Mirjam, gaan kry vir my iemand, en so slim as wat Mirjam was, hart loop sy toe vinnig, en sy gaan roep vir Jochebed, ha mama, en Jochebed het toe daar gekom, en die prinses het vir haar gesê, sal jy asseblief na hierdie kind vir my kyk, sal jy hom voed elke dag, en ek sal jou elke dag twee stikke silver gee, en Jochebed het gesê, ja, dis reg, ek sal na hom kyk vir u, en sy het hom gevat, en sy het hom na huis toe gevat, en sy het hom groot gemaakt, doordat hy twee jaar oud is, en toe hy nou so oud is, toe sy nou bykie groter, moes sy hom nou teruggeën, vir Batia, die Egyptiese prinses. En so het Moshe dan nou groot geword in Faroe'se huis, by Batia, die Faroe'se dochter, soos sy seen. En Moshe het groot geword tussen die koning se kinders. Maar intussen het die klomp Egyptenare net nog boser en boser geraak met al die Hebreers en die Israelite. Die Hebreers is maar die voorgeslachte van ons Israel mense. Die Faroe het nou gesien, dat niks van sy planne werk om hierdie volkie te laat uitsterf nie, hulle word net meer en meer. En toe bedink hy nou nog een boosig plan. Hy het vir die mense gesê, as daar een man gekry word, wat sy werk nie mooi nekies is nie, as daar iets fout is met sy werk, wat hy elke dag doen, dan sal ons sy jongste seen en in die plek van die stenen sit, so hy sal in die muur ingemessel word, en hy sal daar dood gaan, in die muur. Mensen, dit is verskrikkelijk, kan jy denk dat iemand jou in die muur vastbou, as jy jou huis bou, dat jy daar dood gaan, jy kan nie eet nie, jy kan nie drink nie, jy kan nie loop nie, jy kan nie asem kry, en hulle maak jou dood al, dit is verskrikkelijk wat hulle met ons Israeliet mense gedoen het, maar dit is hoe vreed hulle was. So sien julle nou maats, dat nie een van die planne, wat hierdie vijande, hierdie bose mense beraam het tegen Israel, tegen die Hebreers, gewerk het nie. Hulle kon niks doen om ons israel nasie te stop nie. Ons het bly lewe dier vaderse barmhartigheid, dier sy liefde vir ons, so lief was hy vir ons. Maar hulle het toen nou nog aangegaan met hulle boseheid, soos julle sien, en ook het hulle nie gewet, dat juist hierdie man wat Israel nou gaan uitleid die Egypte in die koningse huis is nie. Hulle het het glad nie besef nie. Maar dis alles goed so, want jawe het daarmee een plan gehaad, so hulle het nie geweet wat in hulle eie binnenste broei nie. Volgende keer praat ons verder daar oor.